Почорніли сади, по темних полях смутно. Небога Леся то веселиться серцем, То тяжко сумує, як згадає, Що мусить одна одинока Тратити молоді літа у гетьманській світлиці, Слухаючи тільки військові розправи Да погримання кубків за трапезою. Розпізнала голубенька, Да пізно, що сумко-козак не для любощів. Не мав його ні того ніжного слова, Ні того люб'язного погляду, Що веселить дівоче серце, Гетьман він на всю губу пише не красен, да не згляне й не заговорить так от серця, як той бідний Петрусь. Отже, треба коритись своїй долі, шкода й казати батькові або матері, нехай і сам Петрусь про те не відає. Став він учуняти стала вона рідше до його надходити, ніби боїться його й соромиться. Чого ти, Лесе, наче ховаєшся од мене?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 Лучше вже зразу розійтись, да й не зустрічатись, промовила Леся, да й вирвалась від його, і пішла в садок випликати свої гори на волі. Отже, не раз і після того прийде було і сяде в його кололіжка. Сяде, заспіває яку смутну пісню, усе, що на душі єсть, усе виспіває. Нічого було й не говорять, дивляться тільки одне на одного, а що на душі робиться, усе їм розумно». А про те не думає і не гадає, да й шрам, і черевань, і сама черевани хабайдуже. Бо в ту старовину, коли дівка заручена, то вже й годі. Уже й не кажи, що не сей, а той мені люб, а то на весь світ піде слава. Тим-то усі й були безпечні, да й самі вони, Петро і з Лесою мовчки сумували. Тільки що знявсь Петро на ноги, аж ось надійшла Сумкові чутка, що воєводи от царя прибудуть швидко до Переяслава. Годі тоді в Черивання бенкетувати, банкетувати. Рушив зараз Сомкову дорогу, щоб привітати їх у себе в гостині. А Шрам собі ждав, не дождався генеральної ради, щоб, забравши з того боку усі козацькі потуги, йти на тетерю. Череванесі було на думці гетьманське весілля, а Черевань рад був гуляти хоч до віку між веселим козацтвом. І так між собою урадили, щоб їхав він із дочкою підніжень до свого шуряка гвинтовки – Осаула полкового Ніжинського, а Шрам із сином мав їхати у Переяслав до Сомка Гетьмана, і щоб, отбувши воєвод, справити гетьманське весілля на всю Україну, і на весілля разом усю старшину до походи на Тетерю приклонити, да зразу його, мову, сітку й накрити, щоб не було двох гетьманів на в країні Як ось виїжджають за броварський бір, за піски, аж із Переяслава до Сомка гонець курить. Хто ж той гонець? Сам Переяславський сотник Іван Юско. Скоро, наче, розпізнали таке диво. Зараз, наче, хто й сказав усякому, що склалось щось недобре. «З якими вістями?» – питає Гетьман. Бодай і не сказати, пане Ясновельможний». «Що, невже татаре?» «Гірше татар! От одного васюти народилось тобі, пане Гетьмане, четверо». Коли не лічити Іванця. Да кажи просто, щоб тобі язик усох. крикне Сомко. Лучше якби всох, пане гетьмане, ніж розвіщати тобі таку вість. Зіновський, Миргородський і Полтавський поклонились Іванцеві. Як? Мої полковники перейшли до Іванцевого боку? Усі троє, як чуєш, пане гетьмане. І Миргородський, і Полтавський, і Зіньковський? Усі троє оставсь при нас по сей бік Ніженя тільки Лубенський да гадяцький. Чому ж мені не дано звістки? Ще не пройшло й дня, як прийшла новина у Переяслав. Що ж? Як? Чи коли? Хоть розкажи толком. А от як, каже сотник Юско. Їздив наш бурмистер до князя Ромодановського з грошима в московську казну. Аж чує, що князь у Зінькові завернув туди. Аж там Остап Миргородський і Дем'ян Болтавський із старшиною. Бенкетують усі у зіньковського грицька.